Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul moviței mulți, taur grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce răpește și răcnește. Capa apa m-a vărsat și s-au risipit toate oasele mele. făcutu tu să inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscatul s-au ca un vas de lut tăria mea, Și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele, Și înțărâna morții mai ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, Adunarea celor vicleni m am presurat. Străpus au mâinile mele și picioarele mele, Numărat au toate oasele mele, Iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele loruși Și pentru că mașa mea au aruncat sorți, Iar Tu, Doamne, nu depărtaju ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte. Izbovește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui lui viața mea. Izbovește-mă din gura leului și din coarnele taurilor smerenia mea. spune voi numele tău frasilor mei, în mijlocul adunării te voi lăuda, zicând: Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el. Toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el.